La sovia a opta, pentru urcarea treptelor în străinare. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne în străinarea, care să părăsim toate, să dobândim viața ascunsă, gândul cel nedescoperit, strâmtorarea care aduce dorul de tine, adâncul de tăcere, ca semn că de lume ne-ai separat. Aleluia, slavă ție, Tată Celesc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne să trăim din puțin, ca să alungăm poftere și avariția. Să fugim de slava deșartă și să dobândim focul gândului în străinare care curăță sufletul. Aleluia, slavă ție, Tată Celesc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne darul plânsului, care face curată rugăciunea minții în inimă. Și aduce înțelepciunea ascunsă a harului Duhului Sfânt. Aleluia, slavă ție, Tată, Celeste, celeste, iubim șterugăm, rugăm. Dăruiește-ne puterea ta asupra demonilor și nestatornicii, ca să rupem toate legăturile cu cele ale noastre, cu cele străine, cu voile proprii și cu abuțiile. Aleluia, slavă a Tată, Celeste, celeste, iubim te rugăm. ne să câștigăm Evlavia care alungă gândurile deșărtăciunii, ca să ne ferim de întoarcerea în lume și de ispita care aduce nesimțirea cea împietrită. Aleluia, slavă tată. Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne străpungerea inimii, care să ne fie Maică în străinare. să avem pe cei ce se ostenesc, ca prieteni să avem sfintele puteri, iar ca soția aducerea minte de moarte, ca semn că ne-am înstrăinat de toți și de toate. Aleluia, slavă ție, Tată, celesc, te iubim și te rugăm, dar ne Sabia, ca ne desparte de lume, de iubitorii de cele materiale, de iubitorii de slavă de șartă, ca să-ți slujim cu vrednicie, fiindcă înstrăinarea străinarea această desăvârșită am aflat. Aleluia, slavă, Ție, Tată Ceresc, Te iubim și Te rugăm, dăruiește-ne ieșirea din potopul iubirii de lume, ca să dobândim locul cel mai lipsit de slavă, de șartă și mai bun pentru trăirea în smerenie, ca să ne înstrăinăm de noi înșine. Aleluia, slavă, Ție, Tată Ceresc, Te iubim și Te rugăm, dăruiește-ne ascunderea faptelor noastre bune, așează în noi obișnuința cea bună. Îndepărtează de la noi vicleniile celor din lume și prezența lor. Aleluia, slavă ție, Tată, ce le iubim și te rugăm. Dar uiește în alungarea bisurilor viclene, a nelucilor și vrăjilor, a descântecilor, a ghicitorilor din toată țara, din casele și din neamul nostru, ca să ne înstrăinăm de toate înșelările celui viclean.